Chegamos ás 12, pero antes temos que dar paso a nosa segunda conversa nesta mañá de xoves. Para iso, eh, temos hoxe como invitado e a través do fio telefónico a Paco Veiga, ele membro da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Paco, moi días. Ola, moi bon vos días. A eh, Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, da que Paco Veiga é membro, vai a recibir hoxe en Lugo, unha mención especial pola súa promoción do idioma dos Premios Anuais do Deporte Galego 2012 Queremos saber, Paco, como recibe a vosa asociación esta Boa Nova? Bueno, pues como é lógico, recibía con, con alegría, Eu sempre te gusta que te reconhezan o, o teu traballo de outra maneira nos levamos e eh, cumprimos agora este ano os dez anos de vida A actividade sempre eh, presidiu, digamos, unha máxima que é así de simple Xogar en galego, vivir en galego Non estamos convencidos de que para que o idioma se normalice normalize eh, Fai falta eh, un proceso de normalización cultural antes que un proceso de normalización lingüística E ten que ser consecuencia do primeiro, no? de que se normaliza a nosa cultura Por lo que nos explicas, eh, Paco, a mención que ides a recibir esta tarde no nessa gala do deporte galego e unha mención que, segundo nos comunicabades se lle otorga a vosa asociación e leo textualmente pola promoción do galego nas súas actividades podemos confirmar entón que esta é unha máxima que levades sempre a cabo en todo o que realizades dende aí, dende a asociación Sí, mira, de, de feito, no, o a idea de creación do do noso colectivo da asociación que, que, que acaba por ser un pouco referente en Galicia xunto co tres elementos que teníamos a exclusivo, pero un pouco referente no que fai no que fai mención logo a, a recuperación do comer por determinadas prácticas, pero polo patrimonio lúdico, globalmente, hm, mm, só desde hai unha década existe un movemento forte, no? E entón, eh, a idea de fundación do noso colectivo partiu justamente dunha análise teórica previa que hemos publicado por diante do xogo como unha manifestación cultural xenuína do dos galegos e das galegas, no? Y entón, volvo un pouco o que decía antes, nos estamos absolutamente convencidos de que para que a lingua se normalice decir, para que a lingua se xa de uso normal en todos os ámbitos, primeiro realmente temos que sentir cidadanes deste país no e iso só se consegue se somos quen de normalizar tamén as nosas manifestaciones culturais é dicir, nos terrenos dos shows por exemplo, si a calón dos shows modernos e dos deportes modernos de masas pues, eh, seguin, podemos seguir practicando. Estamos a falar dunha asociación, a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, Paco, que este ano cumple dez anos de existencia. Eh, Paco Veiga, que foi membro desta asociación dende os seus comezos, queremos preguntarlle hoxe, dez anos despois, se esta asociación foi quen de cumprir co seus objetivos iniciais. Eh, bueno, eu sei moito preguntas... <risos> Que fomos creen de, entre todas as persoas e entidades que estamos mergulladas na recuperación do patrimonio neurótico de tender fios por todo Galicia e máis, fomos capaces tamén de eh, abrirnos a Europa e de saber o que estamos fazendo por Europa adiante recorde que nós, por exemplo estamos integrados na Asociación Europea Conseguimos moitos objetivos xa, Os xeos tradicionais xa non son considerados eh, Relíquias folclóricas Senón que mm, Tenho o seu valor xa reconhecido E son infinidades As eh, iniciativas que están florecendo por, por todo o país En corexios, en concellos Por suposto en entidades vicinais O camiño andarse firmemente uh -huh. E xa para rematar eh, Paco Veiga Quedan unos bueno, pouquiños minutos E eh, queríamos saber que En que proxectos Está actualmente traballando A Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional Pois pues mira Nos dedicamos fundamentalmente A divulgación E eh, eh, sempre que temos tempo A investigación Digo isto porque Non renunciamos abertamente A A, a, a dedicar-nos exclusivamente a investigación sobre xa porque entendemos desde sempre que o que había que fazer era poder divulgarlos por iso nos nos matamos percorrendo quilómetros e kilómetros por Galicia adiante levándose algos eh, tratando de, de que prendan cada lugar e, o que si sí nos, sí nos preocupamos tamén foi de colaborando a medida do posible a iniciativas eh, que provenen de outros lugares e eh, de outras persoas. No? Entón, actualmente podemos anunciar que acabades de sair, por exemplo, a, a venda dunha monumental enciclopedia dos xogos tradicionais que non estaban aínda recollidos. historia de Galicia porque recolle unha manifestación cultural que, que ainda non estaba suficientemente catalogada. Actualmente podemos anunciar a Pouco para as pasas eu creo que xa o círculo uh -huh. eh, Tambén quixera que me comentaras Paco Veiga Unha iniciativa Que falábamos a micro pechado E eh, que pode ser de interese tamén para a xente que nos escoita Que vai a levar a cabo Ou que o fío conductor Vai a ser unha persoa Coñecida de aquí de Melide E eh, que tamén Coñecida tamén dos nosos micros Que ten eh, estado aquí nos nosos estudos En numerosas ocasións Como é Manuel Charrancas Contanos exactamente en que consiste Bueno, pois pues mira, o certo é que eh, nos últimos tempos eh, coincidiu nós temos tido moita presença nos medios de comunicación Por diferentes motivos E sobre todo porque nunca renunciamos a participar E así xa cal, xa xa modelo que nos propone Porque para nos é unha obrigación que visibilizar Na, na grabación de do do Desde Galicia para o Mundo, que emite na TVE Internacional, mais xa Televisión de Galicia, eh acabamos de ter un protagonismo nun eh exactamente especial no programa Top Taperta, Televisión de Galicia, uh -huh. e, e temos grabado, non sei se emite, estemos, temos grabado un, un programa da serie onde vai a xente eh, que está dedicado exclusivamente a nos a nosas soci efectivamente nese programa o circonductore Manolo Charrancas que vai un pouco na afición guiando eh, o presentador por por, por por todas as nosas facetas e entón non nos se non xa cando vais a ir, pero xa ponemos que en breve uh -huh. Pois nada chegan as 12, Paco Veiga, temos que deixalo aquí, pero antes temos que darche as gracias por estar connosco eh, hoxe nos micros de Radio Melide. Moitísimas gracias Paco. Moitas gracias a vos a